Okej, hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Britton avsnitt 87 Det här är Nico, tillsammans med Färnan Ja! Och Adde Lambo I dagens avsnitt kommer vi att prata om Playstation Plus-spelet för april Drawn to Death Serietidningen Mild of Rome Och filmen Kong Skull Island Vi kommer att prata om ämnena Gör tv-spel oss mer osociala Och vad gör ett spel bra? Men först Adde, har du ju Nördan och roligt Ja, så alltså, jag spelar lite cs spel nu det, Lite CS mm. Igen Tänkte om jag skulle bli bättre Medan jag inte har spelat Och det var jag inte <laughs> Lika brutalt dåligt som vanligt Fortfarande ryssarna som sätter stopp Ja, faktiskt Alltså, de är ju <laughs> överallt de där rackarna Och skriker i den där jävla mikrofonen och. Jag blir så <clears throat> Nej, men det är väl det Och sen lite Diablo det är väl ungefär det jag har gjort uh, Och sen har jag kollat på Kong Skull Island mm, Hur var den då? Alltså Jag pratade lite med Fernand tidigare Han tyckte vi skulle se den mm. Hans brorsa hade sett den Och han tyckte att det var bra förutom att det inte var precis rätt i verkligheten med dinosaurier Och världens största hoppa <laughs> Och alltså jag kan hålla med Nu vet jag inte vad han heter Men det är en som är så brutalt rolig han är en komik. han är med i Will Ferrell, eller är med Step Brothers John C. Reilly tänker du kanske? Ja, ah, jag heter han säkert ah, krull, Ja, John topper. C. Reilly Ja, ah. ah, Krulli sen han. Eh, Filmen börjar med typ att eh, the, um, vad fan är det är Vietnamkriget mm. Och sen så och sen så krockar det två plan Sen slutar det med, så alltså, står de och ska typ göra upp Och sen ser man Kong och sen hoppar det liksom fram i tiden till ja, till, ja, vilken tid det kan vara, 1800, nej, det är det inte, men, ja, men typ 60-tal, okay, 50 mm. Och då ska vi göra en explosion och kolla den där ön, va, som, eh, ja Men vadå, det För, finns hemligt. det någon anledning till varför? De vet om det här slaget, eller? Nej, alltså det är det, de där, först bara sig inte, har vilka fan är det här då? Ja Och sen är inte de med, ett tag Nähä. Och sen så träffar de ju då Mr. Riley Okej okay. på han är en av fantasterna som har krockat där för 23 oh, ja. år sedan Åh oh, jävlar, okej, okej okay, okay. Ja, så det handlar om Och så han har såna jävla comeback så att, du vet att hans mun går i ett Ja, det är riktigt, alltså riktigt sådana här roliga sekvenser Som man bara tänkte, på fan verkligen det där <laughs> Alltså, ja, jag tycker faktiskt Förutom att det är, ja, Lite monster och världens största kung. Så jag tyckte det var inte var riktigt bra ah. den, Alltså av de King Kong som jag har sett Så är den den bästa okay. Definitivt definitivt. Ja för det är ju sjukt bra skådespelare Tom Hiddleston, ja. Samuel Jackson John C. Reilly, John Goodman Alltså så det är det som jag När man såg trailen, bara Shit det är skitbra skådespelare Men det är Kongfilm det det Men jag, alltså okej okay. Shit det här hade jag missat helt Det är inte bara Kong som är jättestor Nej, det är nog dinosaurieraktiga. Oh. Och sen är det inte det. Alltså, den där ön. Mm. Det är som, de har fått med bra. För det är andra grejer som också är brutalt stora djur. Mm. Eh, eh, man får typ se en nos... Nej, vad heter det? Bison också typ. Ja, oh. ja. Oh. Som är brutalt stor. Eh, och sen är det något djur till som man får se. Mm. Det är för Men annars är det ju kaniner och alltså vanliga smådjur. Men vissa är så här... Hur stora som helst Ja, så ja Vadå, <här> får, man någon, får var... man någon förklaring till varför de är jättestora då, eller? Ja Okej okay. Man får ju det Det tyckte jag jag, tänkte såhär, jag måste ju vänta, snart kommer det säkert Och det gör det okay. Det kommer en sån här varför och hur och, mm, mm. och sådär Köpte ja, du så det är... då på ett bra sätt? Eller var det liksom ja, någonting du bara faktiskt. slängde in? Nej, alltså <här> Köpt och köpte uh, Jag tänker inte spoila någonting Men jag har jag... Man köper det, ja. det gör man ju. För att det finns inga jätte-dinosaurier och jätte Och jättekusser i världen liksom. Ja, precis. Och det här ska vara typ någon. Ja, jag tänker inte spoila, men det är en liten grej de kastar in där, så ja. att man får väl ta det som det är. Det är egentligen bara. Ja, men vi måste hitta på någonting för att. Hur ska de här finnas? Mm, ja. Man måste komma på just... en förklaring liksom. Ja, ja, och just här, varför. Mm, mm. Så att jag kastar in det. Men då kanske är är värd att se det, för jag gillade ju inte den här senaste kong Men det var väl med Jack Black och några olika Ja, precis Nej, den, var, alltså, den, här, har in, den här har ju faktiskt en, en bra story, tycker ah, ja. jag tycka. Nice. Men Samuel Jackson, mm, har du sett någon film av han? <laughs> då vet du hur han är Nej. Han är ju likadan i alla serier, ja. alla filmer han är i Ja, förstår <laughs> Motherfucker Ja typ, han har ett ansiktsuttryck, det är samma som man har när han är i SHIELD. Ansteria ser grin ut och säger massa butteriga saker och sånt och han är bäst i världen. Oh, oh. Ja. Men faktiskt, alltså den var, den var bra. Mm, Jag tycker, mm -hmm. starkt rekommenderar den. Mm, kul, kul att höra. Ja. Next one. Fan, vad har du gjort då? Eh, ja, jag har ju bland annat eh, läst eh, serietidningen som vi sa vi skulle prata om Mild och som jag vet att du också har läst. Mm. Uppgång och fall. Eh, vi kan väl kanske gå igenom den på en gång, kanske? eller? Ja, kan vi göra Vad. Vi, vi, vi köpte ju den nu, nu när vi var på Uppsala Comics. Mm, för, att, för att han som. Ja, han som har skrivit den. Var ju där och signerade sina saker med Göran Semb Heter mm. han eh, Vi satt ju även och lyssnade på honom Han fick ju faktiskt eh, hålla ett litet föredrag Om sin Om sin det här nyutgivna tidningen då Som gjorde att man var lite taggad på den eh, Ja precis För det var just det när han satt och berättade där. Det, det var mm. ju det som fick han väldigt intresserad Att det är en kvinnlig huvudroll Med Och en eh, typ äldre Kar som är som en eh, Hårdare, lite småbitar, stenhårdkille som är. Ja. ja, som hennes. inte Hon är ju den som det handlar om, men hon tar in honom och så blir det lite som dödligt vapen, det här med. Ja, exakt, exakt. En yngre och en lite äldre som ska hjälpa henne och dit och datan. Och ja. De pratar ju mycket om att det här att. Många ser det inne och sånt är ju superhjältar Där en person kan spöa på hur många som helst mm, Han ville mm. inte göra det, han ville göra det mer verkligt ja. Att äh, äh, du kanske klarar av att spöa en Men sen blir du påhoppad av fem personer och Då har du inte en chans Och det mm, håller pratar han om mm, mm. Mm. Eh, Alltså det lät ju, jag måste helt ärligt säga Det lät ju skitbra när han förklarade om den Och det lät jätteintressant och så Tycker inte att han har lyckats Ska jag säga, rakt upp och ner Nej. Jag tycker att Det var lät som en skitintressant Idé just det här med att ha en kvinna Alltså att det är en kvinnlig huvudroll Intressant att få läsa om att, För det är det, det är inte jag, tror inte jag har inte läst en serietidning Som har varit en kvinnlig huvudroll Där det inte har varit en superhjälte Alltså Nej, med precis. superkrafter verkligen mm. Så då tänkte man ju att det här kan ändå bli Lite spännande för att se faktiskt Ja men Få se hur, hur, hur man faktiskt Porträtterar en kvinna i det hela mm. Jag har inte läst Agent X Vad sa du? Eller Agent X Ja, ja men inte typ så Hon är väl en tjej? Ja Så vet jag kan komma ihåg i alla fall Ja, ja. den är i för sig ganska gammal så. Ja <laughs> eh, ah, Men sorry. jag tycker man Misslyckas ganska Abrupt med dessutom för att Man bygger upp den här Karaktären och Monica Mild, som hon heter, från början, som en eh, ganska hård karaktär ändå, tycker jag. I alla, alla fall hennes bakgrundshistoria låter väldigt hård. Eh, men det blir bara fel så fort man parar ihop de här två karaktärerna, tycker jag. Jag vet inte, vad, vad tycker du om deras dynamik tillsammans, Nico? Eh... Men jag är på samma nivå När han pratade om det så var Han fick ju det och allt som man faktiskt ville ha mm, mm. Men eh, Där tog det stopp sen <laughs> Så fort man fick tag på tidningen Så jag håller med dig det var inte mycket som jag kände klickade rätt Nej, nej eh, för, Det första som jag liksom Reagerade starkt på Det mm. var att de Överförklarar allting i serien ja det liksom, Absolut, det håller jag med om det är liksom, om de inte pratar om det så tänker de det Och liksom det är så här bokstavligt liksom hela Och liksom man känner, Så här skulle man inte ha diskuterat I verkliga livet Utan istället för att visa det som händer Så pratar de om det liksom ja, ja. Och eh, hon stödjer mig inte jättemycket på jag, Det jag kände var att han inte riktigt vet Hur man skriver En kvinnlig karaktär tyckte jag Mm, mm, utan det är lite så här: han har fantiserat ihop en kvinna. Men som han sa tidigare också, när han började skriva den här så var det en man. ja den här unga En ung kille. Sen bytte han bara ut det till en kvinna och jag kände att. ja men, Jag ja. vet inte om liksom, det märks överhuvudtaget att det är något speciellt över att hon är kvinna eller någonting. Utan hon är mest ett kärleksintresse för en annan. Och jag, alltså, alla karaktärer i den här serien. Tycker jag är... Jag hur man ska förklara det. Som en amerikansk docksåpa typ. Alltså jag, jag... Min tanke är så här. Det första jag tänker på när jag läser det här. Det är mm. Beck. Svenskt. Lite stelt. Lite konstigt. Det funkar inte riktigt. Nej. Och precis det här överförklarandet som du som du pratar om, och Det är alltså... De, de säger saker eller tänker saker som man faktiskt inte... Man lämnar ingenting till läsaren att faktiskt fantisera fram eller tänka fram. Du, Nej, du får verkligen allt förklarat. De blir, jag har ett exempel till exempel, de blir stormade i, i ett hus eller de befinner sig in i huset och det kommer fiender utifrån. är eh, Erik Fromm där som Karn heter han frågar efter ett vapen i huset. Och eh, frågar dessutom om specifik ammunition. Alltså pansarbrytande ammunition. Uh -huh. Och hon säger: Nej, jag har bara vanlig ammunition. <laughs> så här, det är ingenting som. För att då går han vidare på en rant om att: Ja, ah, vi har bara vanlig ammunition. De kommer ju garanterat ha skyddsvästar, hjälmar, allting. Så att enda sättet vi kommer att kunna skjuta dem på är typ. Skjut dem på hjälmen så får de järnskakning mm. Det är så här. Alltså nej, De hade inte behövt säga De grejerna Jag hade ju sett att de har den utrustningen på sig Jag hade ju sett att han siktade på På, på det sättet mm. Nej jag Behöver inte förklara exakt exakt Allting Sen, jag stör mig På den här Monica dock okay. För att det, det är som du säger Nico Att eh, han sa ju att han hade tänkt sig det som en man eller två män från början. Eller det var väl tanken antar jag från början. Eh, jag ser inte att man bara har bytt kön på personen. Jag ser tyvärr att man har varit in och dessutom ändrat i dialog. Man har ändrat i väldigt mycket bara för att det är en kvinna. Jag, jag tycker det är lite väl mycket då daltande och... Alltså, det hade, om säger så här, det hade inte funkat om man böt ut Monica mot en, mot en man här plötsligt. Om man, om man läste tidningen och tänker att hon är en man. Det hade ja. in, då, hade det, då hade man börjat fundera på vad gör alla de här människorna runt omkring honom? Varför behandlar de honom på det här sättet? Det tycker mm. jag, och det tycker jag är fel. Alltså, jag håller med där, men jag ser inte alltså, jag, just det problemet ser inte jag hos henne. Nej. Utan det ser jag precis som du tog upp där om karaktärerna runt om. Ja, ja, men, okej, ja men precis. Man, man kan ju se det så. Ja, ja och speciellt den här From. Ja. Alltså, jag tål inte den här karaktären. <laughs> alltså, när han beskrev honom, bara, ja, men han är en äldre bitte, men han är så här stenhård, han är så karakar och ditt och datan. Mm. Mm. Allt jag ser när jag läser här är liksom en bitter grinig gubbe, alltså knappt en gubbe utan en amatör bara. Ja. De, men han ska säga överförklara som att han är världens här superagent nästan han, mm, alltså han mm. är typ arméan kan döda vem som helst utan problem dit och datan men när jag läser honom och jag bara nej utan han här är inte stenhård han är bara så före som är bitter det finns ingenting mm. med han här som är stenhård och, han, och så bra, precis som du sa Han pratar hela tiden ner till henne Och sen mm. ska det vara lite så här gulliga moment Men det låter fortfarande bitchet från hans håll liksom. Ja men exakt Och, och jag, tror, jag tror tyvärr Att det blir, det blir Väldigt Jag tror inte att det är det som är tanken Men det känns väldigt nedlåtande På något vis Mot, mot kvinnor i allmänhet Eftersom att hon är den enda kvinnan I hela tidningen mm. tror jag Ja betänd. precis, absolut och, och då blir det ännu konstigare När det bara finns en karaktär Som blir, han, blir behandlad på det här viset då, mm. kan man inte, då kan man inte anspela det på Det är hans personlighet Eller det är hans grej Utom Det finns ju bara en Då, då är det svårt att lägga ihop ett och ett Och säga okej okay, det här är han Utom det här blir ja, ju bara, det, det här blir bara konstigt mot, mot henne då helt plötsligt Ja för de andra Precis de andra kvinnor som är med Är offer Mm, hon är mer och ska vara huvudroll Hon är mer av ett offer mm, Så mm. det jag håller med Där har de ju misslyckats totalt eh, Tycker jag också om med just den kvinnliga ja, Synen på kvinnliga ja, liksom. fasten det är det När han pratar om det Så är det det han försöker få fram Att hon mm, är en stark mm. liksom, kvinna Men de gör ju helt fel Och de får inte fram det överhuvudtaget Precis, jag tror absolut Att det är en god tanke Bakom den här Alltså hans, i hans huvud Eller i, i liksom grundidén Är skitbra Tror jag Man får bara inte fram det på de här sidorna Tyvärr Nej, man, man, man får inte fram tanken, idén Med Man får inte fram dynamiken mellan de två Och därför blir det bara lite galet eh, Det går säkert Att rädda, eller rädda alltså Det går säkert att få till med lite erfarenhet Och lite, får han fortsätta skriva Så kan det säkerligen bli bättre men det kommer nog tyvärr att ta en stund innan jag plockar upp en likadan. Ja, alltså i ur samma serie om man säger. Ja, precis. Jag kommer inte fortsätta på den här serien tyvärr för jag håller med dig. Jag, jag ville ha en liksom en jag har läst så mycket om karar och sånt där i serietidningar, det är typ det enda jag har läst. Så mm. jag ville ju ha en om kvinna, en kvinna som är riktigt. Och jag tänkte ja, men det här låter ju skitbra och så lyckas de inte totalt så jag bara mm -hmm. nej. Och jag tog direkt efter upp, som jag håller på att läsa nu White Tiger av Marvel. Ja, ja. Där är en kvinnlig. Och där, liksom redan på tre, fyra sidor lyckas de sätta på en gång bara, Hon här är en ny superhjälte men hon tar inte skit från någon. Nej. Och det nej. Har, av alla de här sidorna som jag har läst så tycker jag inte att hon fått fram det alls. Man bara, nej, ja. men precis. För de gör ja, de gör from liksom, han får för mycket... Liksom. Han, skulle backa, han skulle backa tillbaka lite grann För att jag sitter och bläddrar igenom här nu och Bara för att när sitter och pratar om den Och uh -huh. alla actionscener i stort sett Inleds med samma sak From tar över situationen Och Monica blir tillsagd att gå och gömma sig någonstans Ja, uh, precis I stort sett Det är alla actionscener uh -huh. Det finns några actionscener där hon faktiskt redan är tillfångatagen Så att hon kan inte göra så mycket <laughs> annat Men... Uh, uh, men handlar det inte om henne? Jo, det är precis. det som är det konstiga Det är det som är det, det, det undliga i det hela För att det, är ju, det handlar ju om dem Men det är ju hon som är själva Faktiska huvudpersonen För det är i alla fall ja. det som de första Tio sidorna försöker mm. att fastställa Att det är hon som är själva huvudpersonen ja, ja. Och så ska hon liksom vara lite av hjärnan ja, Men så exakt. fort hon kommer fram till från Då gör han tester på henne Hon lyckas liksom överlista det men sen släpper de det helt totalt och han mm. beskriver hela tiden gör så här, gör det här, det, det, det, Men ändå så ska hon liksom vara väldigt smart av sig men han daltar henne hela tiden. Liksom. Ja, det blir inte... Det låter verkligen som att tanken är god men man har inte fått fram det i den här tidningen skulle jag säga. Nej, tyvärr. Så, Mild och från mycket tanke bakom, det tror jag, precis som du säger, men det mm. lyckas inte alls att få men, fram en, en nyfiken fråga till när vi ändå pratar om det. Mm. Eh, teckningarna då, eller tecknarstilen, vi har ju Carlos Pedrasini som ja. har ritat. Jag bara tänker, när vi ändå är inne i den, vad, vad tycker vi om den biten? Alltså vi, som vi, han berättade, det här har ju varit med... Som en sidostory i Fantomen Såhär när Fantomen berätts Sen brukar man göra med en liten paus i serietidningarna mm -hmm. Och så brukar man ha med någonting annat Och då, mm. har, då har just den här Varit med i några Fantomen-tidningar tyckte han så mm. Och du tog ju upp det här Väldigt bra, det vad heter den? Ex... Agent X eller vad heter den? Mm. Tänk det fast i färg Så har du den här serien Åt mm. det hållet mm. Eh, mm. Jag har läst Fantomen Och lite Agent X Och sånt där jag tycker den här stilen passar bättre i svartvitt, mm. jag tycker det här med färg, jag tycker inte det passar den här stilen Utan jag, hade den varit svartvitt, då hade det... jag, jag tyckt den varit Mer Det känns jag lite så 70-80-tal att en stark kvinna försöker bli någonting inom poliskåren mm. Och sen har hon en gammal gubbe till man som bara Nej, men du ska inte försöka sätta dig upp på mig Nej ja, ja, visst, ja, visst. Det är Jag som. Jag hade, sen... nästan hell jag hade nästan hellre sett att man skiftade, skiftade mellan dem Ja, absolut Sätt en lite äldre bitter kvinna ovanpå en ja. ung spoling liksom det, det tror jag hade kunnat bli jävligt intressant Men sen, den här ska ju sig i Uppsala också Såg du det överhuvudtaget? Eh... Jag vet ju att medan han pratade så, var, så sa de ju faktiskt att de hade tagit bort några ruter och några igenkänningsfaktorer men det skulle fortfarande gå att se. Jag tänkte inte på det en enda gång. Kan jag, säga. Nej, jag, jag såg inte alls. Jag, jag precis, jag hörde ju, var ju samma där. Så jag bara, men det hade vi kunnat gjort någonting. För han, de, de sa ju det. De, hade för, de förklarade väldigt mycket i de här scenerna som de tog bort. Att mm. det utspelar sig just i Uppsala. Men det finns ju Ingen stad, det skulle, för mig Jag kollade på liksom husen så att det här skulle kunna vara Typ Italien eller vad som helst Det finns ingen igenkänning att det här skulle vara Uppsala Och det är lite tråkigt för oss som är från Liksom i närheten av Uppsala eller från Uppsala Och liknande att Nej, igenkänningen är helt borta tycker jag mm. ja, Det är som jag, den här Tusenögon Som du det. har läst mm. Mm. Där de faktiskt har med liksom Domkyrkan och så där man ser, ja oh, men det här är Uppsala Det ger ju lite mer för oss som ja, är Ja visst, visst eh, Kan jag säga Tusenögon där eh... Den, alltså det är första rutan så vet du, bor du i Uppsala eller i närheten av Uppsala så vet du att du är i Uppsala. Mm. Så att det, den, det, och den är skitrolig, för där vet jag, där satt jag och läste, och så var jag tvungen att stanna upp mitt i, mitt i allting och bara säga vänta nu. Titta, oh shit, de går där, de passerar över ån där på den bron. Då kommer de att svänga vänster typ här För att hamna dit de faktiskt är på väg mm. Det var skitintressant Tycker jag Så det hade, det hade det är synd att de har tagit bort här så för, för det hade varit en, en extra dimension Till oss som faktiskt Hittar och Känner till Uppsala mm. Ja precis äh, men det, det var synd på liksom Just när man pratade så, Men det kan ju också vara att man fick upp för mycket Förhoppningar också när vi mm. pratade om det För jag, jag hade väldigt höga förhoppningar och som jag sa nu, håller jag håller på att läsa White Tiger Jag har läst tre av sex av de här mininumret Så jag kommer troligtvis ta upp det nästa vecka mm. Men eh, Redan första numret Där var mer Gav mig mycket mer än hela den här serien Gjorde som ja, jag läst nu ja. eh, Har du gjort något mer? Jo, jag har ju också jag har ju fått låna serietidningar Av dig, Nico Mm en, Jag vet inte om man kallar det spin-off Men en serie på En serietidning från Diablo 3 Eller i det universumet i alla fall mm. Har jag läst Och Det här är bra Det här tycker jag är skithäftigt Det här är väldigt mycket Det här är väldigt mycket precis som vi pratade om Det här med tusen ögon nu alldeles nyss Att igenkänningsfaktorerna Är ju enorma Okay. Man, man känner igen mycket olika saker, det är ingenting riktigt specifikt så, man nämner barbarians, man nämner alltså alla olika karaktärer man kan vara, eh, man nämner lite olika ställen man kan vara på, och sen är det mycket historien som om änglar och demoner och hela den biten som gör det skitintressant. Eh, det hela handlar om, eller man, berättelsen börjar egentligen med att man får följa en... Ja, vad kan han vara, han måste... över Övre tonåren, mm. eh, Jacob heter han, som är... Man får egentligen inte reda så mycket på, på om honom från början, utan det enda man vet är att han, han är jagad Eller han är förföljd av sina, vad kallar man det för, bybor eller sina egna, hans stam liksom jagar honom och försöker få tag på honom Okej okay. eh, och första stället man träffar på honom är på ett torg. Där i ett av hörnen så sitter det en. Ja. Tiggare. Ska man, eh, de, de. Han berättar sagor för alla som vill lyssna. Och de som vill lyssna, eller de som vill få ju självklart skänka honom en slant och så. Han eh, drar till sig Jacob när han har berättat klart sina historier och alla börjar skingras iväg liksom. Då, då kallar han till sig honom och. Eh, det visar sig att han är sierska. Eller siare. Si vad heter det, någon ah, ja. man? Siare. ja. Han kan se in i framtiden. Synsk. Ja, synsk, tackade. Eh, och han berättar att eh, Jacob är ämnad att resa nordväst eller något sånt där. Tills han kommer till ett berg som har delats på mitten. Eh, där han ska Där han förhoppningsvis ska kunna. Ah, vad heter det? vad som finns begravt i berget. Okay. Eh, och, ja, sen går hela egentligen hela tidningen går ut på hans resa till Berget och vad han faktiskt kommer att göra med det som finns i berget. Skit, skithäftigt, skithäftigt verkligen. Och man får reda på väldigt mycket mera om hans bakgrundshistoria under tidens gång och vad som faktiskt vad som faktiskt gör att han är jagad. Jag vill inte, vill inte avslöja allt för mycket eftersom att det ändå finns så pass mycket igenkänning för de som eh, faktiskt har spelat spelet. Men jag kan bara säga att det är absolut en tidning som är värd att läsa. För att jag, jag började läsa den, jag tror det var på en måndag eller någonstans. Jag tog med mig den till jobbet och började läsa den på lunchen. Jag kunde, jag kunde inte sätta ner den förrän kollegan var tvungen att säga att du, det är dags att gå ut och jobba igen. <laughs> så att det jag tror jag läste sluten på... Ja, oh, det var nog säkert samma dag när jag kom hem sen så hade jag läst igenom alltihopa. Så att den är verkligen... Ja, det är en, det är en tidning värd att läsa. Eh, Diablo Sword of Justice heter den. Mm. Eh, och te tecknastilen är väldigt stripig. Jag vet inte, jag har ingenting att jämföra med riktigt egentligen. Eller ingenting att referera till, skulle jag säga. Men det är inte särskilt precis och det är väldigt... Det är väldigt mycket skuggning med linjer om man säger. Inte så mycket faktisk skuggning, utom det är mera, det är linjer, det är zigzag och det är sådana så det, det, det är lite plottrigt. Mm. Men det är ändå snyggt på något vis. Mm. Så att det, den rekommenderar jag absolut. Diablo, Sword of Justice. Ja, bra. Då ska jag ta hem den så att jag också får läsa den. Ja, absolut. Det ska lämna tillbaka den. Jag är så taggad på att någon mer faktiskt ska läsa den så att jag kan få gå in på detaljer med någon om den. Mm. Ja, men det är bra. Och vi har ju spelat Diablo 3 mycket tillsammans så det ska bli intressant att läsa den. Ja, det, det, det, ja. det är faktiskt det jag har gjort den här veckan. Jag har spelat med Diablo och jag har... Ni som såg våran stream, jag har dött ett par gånger, så mycket kan vi säga. Mm. Jag håller faktiskt inte räkningen men jag tror jag är uppe på karaktär säkert åtta eller någonting sånt där <laughs> nu som är uppe på 70. Ja, Så att. Äh, så. <clears throat> så roligt tycker jag att det är. Härligt. Jag uh, hoppar till mig då, jag har ju också spelat lite Diablo 3 Och jag har äntligen klarat uh, Torment 4 Rift mm. På tid Så det var ju underbart uh, mm. Så mycket mer än det har jag inte gjort Spel lite mer och sånt där, bara runt uh, Men sen streamade jag i fredags uh, Under uh, fredags Fredagsslimenick Och uh, Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands som ni pratade mm. lite om tidigare mm -hmm. uh, Tänkte vi inte gå in så jättemycket Mer än uh, att eh, jag gillar det här Även bottarna Hur de fungerar Just det här att man levlar ju upp Så kan du få klicka ut flera Som du sa där för annat. De eh, knäpper olika mm. Mm. För jag kan välja Du siktar in på den, du siktar in på den Du där och så ett, två, tre skjuter vi samtidigt mm. Mm. Det funkade väldigt bra eh, Men som sagt Man måste levla upp det, det fattar inte jag Först har man bara en Sen kan du levela upp så att alla tre av dina kompanjoner kan. Och då var det väldigt smart. Ja, visst. då går det fan riktigt fort att rensa. När man kan göra så och köra fyra fiender faller samtidigt. Då går det ganska fort. precis. Det är gal mycket mer av det här taktiska. att Ja, men... Nu får vi liksom kolla hur deras rörelser. går. men när de två går bakom det där hörnet. Då ser inte de andra. Då knäpper ni de två och så tar jag tredje som står längre bort. Och så... Så det var ju väldigt snyggt Och jag gillar också att de Man kan ju marka ut Vad fienden är med en drönare Eller liknande mm, mm. Även ens kompanjoner där eh, AIN, De själva ibland Sätter ut, ja men där borta är den också ja. Och så att den kommer upp på min så, även, så om jag har missat honom så kan de hjälpa till lite Att jag men glöm inte den där personen Så det tyckte jag var snyggt Ja Och jag tycker faktiskt att den här funktionen Att kunna eh, Dotta ut alla fiender Mm. Och eh, även ta hjälp av dina eh, teammates då. Det gjorde ju faktiskt... För när jag började spela så tänkte jag så här. Jag kommer aldrig att använda den här jävla drönaren. Den kommer mm. vara helt jävla meningslös. Jag kommer att köra som jag gör i de flesta andra spel. Jag kommer bara rusha rakt in och, och bara meja ner alla. Mm. Men den funktionen gör ju faktiskt att du faktiskt vill smyga fram. Skicka upp drönaren. Hitta alla. Sen taktiskt sänka dem allihopa. Så du slipper det här jävla eldkriget när man sitter ut. Töm, liksom, tar slut på all ammunition och mm. liksom, på det sättet. Så det tyckte jag var snyggt. Ja, precis. Och sen det jag tycker det är smart det här uppgraderingen att du måste. Det är inte bara att du ska he, liksom, gå upp i level, att du ska få så här, skill points att sätta ut utan du måste även hitta olika eh, förnödenheter för att kunna mm. uppgradera dig. Du kanske mm. behöver bensin, du kanske behöver mat, du behöver hälsa lite olika som man kan hitta överallt. Mm. Och det finns mm. speciella. Eh, liksom uppdrag för just det du kanske ska hämta en flygplan för, med massor mer bensin i som du ska frakta och då får du en bonus på det som du kan sätta ut. Och det gjorde att man faktiskt kunde, ja men jag, nu vill jag satsa på att som jag gjorde, jag ville satsa fullt för att kunna få att alla, sätta ut alla att, att alla mina kompanjoner ska kunna sikta in och så tillsammans ett, två, tre, skjuter vi samtidigt. Mm. Så jag gjorde ett del av sådana uppdrag. Eh, och men sen problemet jag har med spelet, det är två grejer. Ett är att uppdragen blir Sjukt snabbt repetitiva Det är liksom De är exakt likadana Utförs exakt likadant Redan efter två-tre uppdrag mm. Det är ju ingen liksom, skillnad Alltså jag tyckte det blev Efter en och en halv timme streaming ungefär Och jag kände redan där att jag har Känt av hela spelet Det kommer vara flera fiender Det kommer vara på olika platser Men det kommer vara exakt likadant Genom hela spelet Mm. Förutom, ja, det fanns vissa uppdrag Där jag ska göra exakt samma sak Knäppa alla för att ta ett eh, fordon Och åka iväg Ja, men då fick jag flyga lite sånt där Fine, det var väl kul Nästa var liksom Jag ska knäppa allihopa för att hitta en person Och förhör, liksom förhöra honom mm. Mm. Så gör man hela tiden Och det blev väldigt snabbt tjatigt tyckte jag tyvärr eh. Det andra var Så fort det kommer uppdrag Där det blir bara fighting. Mm, mm. Så känner jag att det var uh, alltså det var sjukt svårt helt plötsligt. Från att det här man skulle vara smyga här plötsligt Sen det var något man skulle en radiosändare på en bil. Mm, skulle mm. man sätta igång där och då skulle det komma som liksom, ja, flera vågor av försvars, där. försvarsuppdragen. Ja, precis. Så ja. jag stod där och bara ja, men jag knäpper knäpp helt plötsligt bara kling. Efter, det hade ju två bilar Hade bara kommit Och då hade de skjutit ner bilen Och jag bara, men jaha mm. Försökte en gott in, alla, gjorde skit bra ifrån mig och så, Men sen liksom lyckades de ändå Två, tre skott skjuta sönder det bilen Jag bara, men den har inte tillräckligt med liv men då gjorde jag att jag hade rettat ut uppdraget Jag tog flera bilar Ställde runt den bilen Så att de inte kom åt skita Sen kunde jag bara, Ja, det är nog inte tänkt att man ska göra så i det här spelet Men jag var ju tvungen För den där står alldeles för öppen Och dör alldeles för lätt att det inte vara var kul längre Så jag var ju Jag gjorde ett liknitlande uppdrag Fast jag vet inte, jag hade bara rent tur För det första det finns ju ett sånt där uppdrag som man typ måste göra. Bara ja, om man följer storyn. Ja, ja. Mm. Eh, jag vet inte varför men jag snodde någon militärbil på vägen dit. Så jag ja. hade ju en stor jävla sådana här 50-kalibers kanon eller vet du det, puffra ah, uppe på ja. flaket. Så jag typ startade den där, hoppade upp och så bara Det var ju liksom då gick det väldigt väldigt smidigt, väldigt väldigt fort. Ja. Äh, med problemet alltså, det är med som är, jag tror att det... Uh, är ju det här att uh, döda du civila ja. Typ tre civila uppdraget till slut För det gjorde jag också Jaha. Jag tänkte jag ska vara smart Så jag ja. bara, ah, men där kommer två bilar, jag drar en handgranat Och så är det ju tre civila som springer förbi bilen <laughs> boom! Uppdraget ja ah, Men vad fan? Uh, du då, Alde, vad sa alltså du? Nej, ja, jag ska säga de där, Det där är precis de där uppdragarna Man gör, så här side mission, det är, mm -hmm. ja Det är en gång man behöver göra det I början av sina man kör det. Ja, ah, det är bara... Men där ska man ju vara, jag tror att det är gjort för att det ska vara flera på dem ja. För jag provade, för, första gången jag gjorde det med storyn, det gjorde jag med en kompis mm. Och då gick det hur fort som helst ja. Och sen tänkte jag, ja ah, men fan det här var inga problem, så ska jag göra side mission själv Och det gick inte, Nej, det... det var som du sa, man stod, jag visste, jag hade kört det två gånger bara, man, De kom från samma håll, ja. då kan jag stå här bara Och så bara, mission failed, jag bara, men hur då? Mm. Ja Nej, då hade du smygit runt om någon har satt och skjutit själv såhär. Jag Var lägger <här> ja, det... <här> ja, det där är fan skitlurigt. Jag tycker samma uppdrag där du ska... Där du ska ta till exempel, snå en helikopter eller snå ett flygplan så där. Ja. Det är ju skitlurigt. För det gäller fan att du sänker alla samtidigt. För att skjuter du någon så de märker dig Då kommer de direkt så här Oh no, the captain is, uh, is taking the airplane Så springer han och bara, mm, drar han iväg Då blir man ju skit förbannad. Det kanske inte har hänt ja, Jag har lyckats med det flera gånger i alla fall uh, Nej, för jag, de, de, just de uppdragade jag klarat Oerhört bra, men det är ju för att jag, tack, jag hade redan Levlat upp alla så att jag kunde tala. Ja, ja. Så då kunde jag liksom. För oftast är de, de är inte jättemånga på de uppdragen egentligen. Nej. nej. Men det gäller ju att vara sjukt taktiskt. Och till slut, men oftast fick man hela paniken, klicka och så är det två kvar och de bara oh, no. ja. och då är det bara framme på frågan att to skjuta hoppas det inte ändå i närheten. För jag, gjorde, jag skulle, för jag höll på Typ farma för att kunna utveckla en viss grej. Då vet jag, jag, gjorde precis som du sa där. Jag Smög, smög, smög. Han skjuta Alltså, det var max två personer kvar. Mm. Och så ser de mig. Och de börjar springa mot den här jävla helikoptern. Eller vad. Då vet jag, då tog jag fram bara gevär. Och så bara sprang jag fram. Det var bara avrättning i stort sett. Det var, för det var enda sättet. Mm. Det, det här, de, de uppdragen Jag tycker jag är svåra. Det kan vara jag som är helt kasp smyga också. Så att oh. det, det kan vara det som är felet. Men eh, i alla fall Tom Clancy, Ghost Recon, Wildlands Jag gillar liksom konceptet, liksom grundidén mm. Men tyvärr så, jag tycker spelet var alldeles för repetitivt och chattigt Och inte, det var inte tillräckligt intressant för att jag kommer vilja spela det här så mycket mer, längre Kanske hoppa in och köra något uppdrag ibland om vi, om precis, om vi tre sitter och spelar jag tänkte jag säga jag kände, det, vi mm. kanske skulle lägga in ett, eh, Någon slags eh, Försöka köra vi tre tillsammans Och se vad, som, vad vi tycker om det då För det kan ju faktiskt ändra mm. rätt mycket på det Ja, för jag kände när jag sa Jag tyckte det blev snabbt chattigt Och just där För det var ju samma sak hela tiden Ta upp mina gubbar, ja men istället Klickar i de första linjen Vi skjuter som det, du alla borta Väldigt, väldigt, väldigt snabbt tjatigt Måste jag säga mm, Men mm. som sagt är man flera och eh, Det kanske blir bättre i senare Jag har ju bara typ spelat två timmar Och spelet, det kanske blir bättre senare Men eh, jag vet inte om jag kommer komma så mycket längre Om inte till exempel vi tre spelar tillsammans då. Mm, mm, mm. Eh, och sista som du och jag För har gjort Det är ju, vi spelade Drawn to Death Ja, precis Playstation Plus-spelet som mm. är Playstation 4 exklusivt Ja, uh, oh, okej, okay. det visste jag faktiskt inte. Uh, det släpptes ju väldigt nyligen. Och uh, det är ju som sagt gratis nu till PlayStation Plus. Och uh, ja, fanan. Vad, vad ska jag säga? 4 april släpptes det så det är ju mm. Sproylands nytta spelet. Mm, mm. Uh, vad ska man säga? Det är som en arena shooter mm. uh, fast i ja, Cartoon-stil hela Det börjar med att man kommer typ in i ett som ett klassrum är det filmat. Och så är det en snubbe som sitter och klottrar i sin läxbok med små, rita smågubbar och liknande. Och sen zoomas det ner och de små som man har ritat är typ det som du de du kan vara och skjuta dö på varandra helt enkelt. Ja. Eh, arena shooter precis som Quake och Doom och liknande fast i då, eh, klotterstil. Ja, ja. Fanns några sköna karaktärer De hade alla olika specialiteter och sånt Jag tyckte Det var roligt En stund mm. Problemet jag har med det här spelet är Att jag tyckte vapnen gjorde alldeles för lite skada Det kan jag faktiskt hålla med om Det var eh, Vad ska man säga Själva spelmekaniken i sig Gillade jag Jag gillade ja. stilen också Väldigt mycket Jag har ingen aning om vad det beror på, jag har dock varit personen som har gjort det här i mina anteckningsblock, i mina skolböcker, i precis allting. Bara suttit och kluddra alla möjliga konstiga figurer. Så jag tyckte det var skitroligt, för det, det är en asrolig idé, verkligen. Mm. För De flesta som har gjort det kan ju, alltså, måste ju erkänna att man har ju suttit och rita såna här karaktärer, minst mm. en gång i alla fall. ja. Och så det var ju skitroligt så Men det som du säger de <coughs> Det var <coughs> Det var svårt att ha i ihjäl varann ja. Även för Varje karaktär har Man får välja två startvapen <coughs> När du spånar Och mm. två specialattacker Får du För varje karaktär då Och I alla fall de jag spelar En specialattack räcker inte för att ha ihjäl någon Nej Utom du måste verkligen Alltså du måste ju använda specialattack Sen du nöta ner dem med, din, med ditt gevär Och det är fan inte en träff Utan mm. varje träff med, med varje specifik kula Om man säger som du skjuter mm. Jag tror att det är antingen Beroende på vilket avstånd Så är det antingen 1 HP Eller 5 HP Per skott mm. Och du har gissningsvis 100 Specialaren tar 50 Det, det tar lite jag håller med. Det tar lite för lång tid att ha i allvar. Det blir liksom lite Klumpigt på något vis, på det sättet. Ja. Men som sagt, är man van med sån här Quake, Doom, det är liksom två till tre skott max. Sen ska mm. du vara mm. död. Om du inte använder en shotgun, men det är också dritt och så ett mag och du är död. Här tar mm. du ändå fyra fem mag liksom för att få någon död känns det som. Ja, sen, sen, sen kan det ju bero på att vi alltså så dåliga på sikte kan vi fan inte vara så vill Nej. jag säga. Det, det, så, så illa är det inte du... man, hinner liksom, man hinner liksom komma till den här konstiga ställningen Där man, man håller på att titta fram bakom ett hörn så här. Man hinner Nej. hamna till, i den här ställningen Att båda två bara kliver ut Och bara ja. står och, och skjuter på varandra Man rör sig inte ens Utan man bara står och skjuter Den som siktar <laughs> bäst kommer att vinna för att Den kommer att ha träffat det där sista skottet liksom. Ja så det här Så det... Liksom, som man är van med eh, liksom arena shooters det här snabba mm. det försvinner ju utav att alla står i en klunga typ och skjuter på varandra och hoppas att nu är det snart någon som dör Ja. ja. Så egentligen, jag gillar alltid i spel egentligen, de skulle kunna behöva några till karaktärer och några mer intressanta banor, Banerna var ganska tråkiga måste jag erkänna ja, ja. Men det stora problemet jag har det är just vapnen gör ingen skada Skulle de bara öka liksom, gå in och öka upp det så tror jag att det här spelet skulle vara mycket, mycket roligare. För det skulle hända mera. Mm, mm, mm. Och för min del skulle det skulle vara intressant. Nu är det ju ändå uh, uh, ingame... Uh, vad heter det då? Köp. Mm. Du kan ju köpa för att få nya skins. Du kan köpa för att få alltså små saker. Mm. Så att det kan ju ändå tyda på att det kan komma DLC eller kan komma mera saker framåt i tiden som nya karaktärer och nya banor och hela den biten och mm. jag håller med dig Nick och det, det, det hade inte varit fel med några till karaktärer för att faktiskt fånga in allt och alla man skulle vilja kunna vara om man säger mm. för de går ändå ut med jag tror att jag tycker att det är lite för lite grejer för att vad jag läste om spelet var ju typ så här. Vad du än kan tänka dig att rita kan du vara och döda ja. någon annan med. Det är, fan rätt <laughs> det är ett rätt stort område alltså. Mm. Så, och då kändes då det lite liten när det är, Jag tror att det är, är det sex karaktärer. Ja. Från början. Och. Nej, det, det skulle behöva vara lite mer. Det skulle behöva bli lite större skulle jag säga. Mm. Och sen var det ju ett problem också just med introt och alltså i början. Det är så förbannat mycket text mm. Och det är liksom Om man tänker en fjärdedel För förklaring, resten är ju bara skitsnack Det ska vara svordomar, <laughs> det ska vara gnäll Mot en spelare som de, som de kanske tycker När de satt och skrev det, att oh, men det här är kul mm. Det blir väldigt snabbt Om man sitter och klick, klick, klick ah, men Kom igen, kan jag få gå vidare någon gång och, det är, och jag ska hålla med Vi körde ju, vad blir det då Träningsrundan eller deras lilla tutorial Där ja. liksom Eh, ja, jag kan tycka att det var roligt Första Andra Och tredje gången ja. Inte fjärde, femte, sjätte Sjunde och åttonde Då mm. var det inte roligt längre Med all prea ja. bara. För, för De hade gjort det jättesnyggt Men man hade, det var liksom en karaktär Jag tror det är en groda Uppsprättad groda till och med ja. som, som tar det igenom Tutorial. den förklarar alla, alla hur du väljer vapen, hur du gör, hur du hoppar, hur du gör dina specialare och så vidare och så vidare. Men han ska ju vara så här cool och häftig så han ska ju liksom lägga in kommentarer på allting hela tiden. Man hade kunnat ta bort hälften. Så ja, hade du absolut. nog kunnat få då hade jag inte tänkt på det längre om man hade tagit bort hälften. Nej, precis. Uh, nej, men alltså Helt okej, okay, men det är lite småändringar de skulle behöva göra helt enkelt. Men som sagt, det är gratis. Det är bara att ta ner och testa. Eh, jag, jag kan säga så mycket som att jag kommer nog att gå in och spela mer. Eh, mm. Det kommer jag göra. Så. Ja, jag vill ju prova. Ja, mm. eller hur? Vill jag ju spela med det i alla fall minst, hade sig. Precis, det här är ju ett spel mm. som man ska spela med polare och bara latcha. Ja. Det är ingenting man kommer sitta och spela själv just för att det, det, det tar lång tid och det är lite mm. segt. Men några polare och bara latcha. Då är det mycket roligare, det tror ja, jag Ja, absolut Men det var vi har nördat, ska vi hoppa in i nyheter? Ja mm -hmm. Första nyheten NBA Playground är annonserat och kommer i maj det uh, är NBA, fast uh, jag tycker det påminner om uh, NBA Jam om ni har spelat det förr i tiden. Mm. Fast med ja, kinect gubbar tyckte jag. Det är så här. Okej, okay, det är ett basket vad jag förstod det, så var det 2 mot 2 spel. Okej. Okay. Uh. Som sagt, kommer det i maj så det har bara släppts en trailer, inget jättemycket, men det kan vara ett roligt partyspel. Mm. Mm. Uh. Alla fyra av Naughty Dog's Jack and Dexter-spel kommer till PlayStation 4 som PlayStation 2 Classics senare i år. Är det någon av er som har spelat Jack and Dexter, eller? Nej. Vad är det här? Det är, vad ska man säga, tredje, tredjepersons uh, plattformspel. Ratchet Clank kanske ja, jag Ja, jag tänkte säga, har du spelat okay. Ratchet oh. and Clank någon gång så är det väl exakt oh, samma ja. egentligen? Ja, oh, fast det okay, ena är typ en det. alvpojke och den andra är en äh, liten, <laughs> vad heter det, iller eller något? Ja, oh, precis. Jag tänker inte säga exakt vad det är för jag vet inte vad det är, men det är så det ser ut i alla fall. Jag spelar ett Dexter-spel och det var kul, men alltså det är typ Ratchet Clank rakt av. Ja. Eh... Oh. Uh. Gratis vecka för The Elder Scrolls Online den till 18 april. Under den här tiden kommer The Elder Scrolls Online Tamriel Unlimited vara gratis och att ladda ner från Steam. Och hela basspelet kommer att vara tillgängligt för alla utan begränsningar. Mm. Mm -hmm. Ja, Elder Scrolls, det är liksom de. Ja, Skyrim och Oblivion och det här. Jag har varit lite småsugen, vi får se om man tar ner och testar det här. Men jag är inte så mycket för MMO-spel Så ja, vi får se mm. Och sista nyheten är Bandai Namco har avslöjat två Naruto-relaterade projekt Naruto to Boruta <skratt> Shinobi Strikes är ett nytt spel i den populära animeserien. Och Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Legacy En remaster av samtliga av fyra tidiga utgivna spel Båda spelen kommer att finnas tillgängliga för PC via Steam, PS4 och Xbox One 2017. Även om Bananemko inte gav specifikt släppdatum ännu. Har någon av er spelat något Naruto-spel förut? Nej, inget sånt faktiskt. Nej, ni, jag tror jag vet. Har ni tittat på Naruto-någonting då? Nej. Mype. Nej diskuterade ja. förra avsnittet. Jag har hört dig prata om det, men jag har aldrig själv riktigt eh, fastnat för det. Mm. Jag gillar Naruto-anime-serien väldigt mycket. Spelen har jag bara spelat ett spel på. Var det Xbox 360? Men det var innan den här Ultimate Ninja Storm-spelen. Så. Det är nog säkert jättebra. Ja, det är det. Det var de få nyheterna vi hade, så vi hoppar in i ämnet på en gång. Ja. Uh, och jag tänkte börja med min Som är Gör tv-spel oss mer osociala mm. För jag satt och kollade lite på nätet Och uh, hittade en debattartikel Från Aftonbladet Som släpptes 30 juni 2016 Som är uh, skriven av Gudrun Skyman Ida Östensson och Anna Giotas Heja fi, heja fi Och jag uh, Jag tyckte den här träffade mig Ganska hårt för den Stämmer in på mig väldigt bra Men jag höll inte riktigt med allt de säger Och jag tänkte läsa upp Hela den här debatten Helt enkelt så ska vi diskutera Efteråt om själva ja, texten mm. Vad vi tycker eh, Män kan, men ni behöver Vår hjälp eh, Debattörerna, idag drar vi igång Kampanjen för att befria mannen Att män lider Av att växa upp i ett patrick Patriarkalt och ojämställt samhälle är väl belagt Män lever kortare och mer ohälsosamma liv Det presterar sämre i skolan Är mer utsatta för kriminalitet Begår fler brott och fostras in i en macho- och våldskultur Män lever också i högre utsträcka i sociala utanförskap Av alla hemlösa är ungefär 3 av 4 män och alkoholism är ett större problem bland män än kvinnor Enligt Folkhög... Folkhälsoinstitutet har 16% av männen riskabla alkoholvanor Framförallt är män mycket mer ensamma än kvinnor Det, är färre sociala... Det har färre sociala kontakter och nära vänner Att många män inte lär sig att komma i kontakt med sina känslor leder till svårigheter med relationer detta problem riskerar att förstärkas av internet och den tekniska utvecklingen. Många män tar sin tillflykt till dataspel och pornografi och lever isolerade, utan nära relationer. Pappor prioriterar ofta karriärer framför barn och tar inte ut sin hälft av föräldraheledigheten vilket leder till sämre och färre nära relationer i livet ut och i slutändan ett kortare och ensammare liv. Att många män mår dåligt döljer sig också bakom den mansroll som säger att mannen ska vara stark och bita ihop. Det är inte lika socialt accepterat för män att söka hjälp och män är heller inte tränade i att tolka och förstå sina känslor i lika hög utsträckning som kvinnor. Därför är det färre män som söker hjälp och vård när det lider av psykisk ohälsa. Allt detta är olika symptom på hur det ojämställda samhället är ohållbart för pojkar och män. Därför startar vi idag kampanjen She for He, en solidaritetsrörelse för att hjälpa män att bli socialt, till sociala relationer. Att kunna prata om känslor, sluta konsumera pornografi och söka hjälp. Vi for She-ambassadörer vill hjälpa män att våga ta steget till ett rikare liv. I solidaritet delar vi med oss av kvinnorörelsens samlade kunskaper och feministiska verktyg för förändring. Vi tror på män, män kan eh, Vad tyckte ni om den här debatten När ni hörde om den? Alltså för det första Nu kostar det på en gång ja. Hydron säger att män alltid tjänar mer Att de alltid ska trycka ner kvinnor Och allting mm. Och de har alltid lättare för allting För idrott, för jobb och allting Nu säger ni ju helt tvärtom mm. eh, Färnan, ja. vad tyckte du? Ja... Jag kan ju... Jag, jag, ja... Jag vet inte vad jag ska säga riktigt. För att... Ja... Ja, jag, jag, jag kan inte riktigt... Jag har inte riktigt bildat en ordentlig uppfattning som jag kan få ut i ord på det här riktigt, tror jag. För tillfället. Mm. Uh, för min del... För jag... Jag har ju mycket. Jag är väldigt osocial av mig av egen vilja egentligen. Men för att liksom jag har väldigt, jag håller med mycket av det som de säger att vi är uppfostrade på ett visst sätt och sådär, eller det är i alla fall bilden utåt. Men det finns väldigt mycket som jag inte håller med av det de säger. Men för att jag vill, alla ska förstå, liksom ni som lyssnar, hur jag tänker så tänkte jag berätta hur det var för mig när jag Lite från min uppväxt Eller liksom inte uppväxt utan för några år sedan mm. För 2014 Så mådde jag så pass Psykiskt dåligt Att jag var beredd att ta mitt liv 2014, det var februari-mars där någonstans Så var jag ute och jobbade Jag är fönsterputsare Så jag stod och höll i en klickskrapa Som är tekniskt sett ett gigantiskt rakblad Kan man säga mm. Och jag var så leds på mitt eget liv, så jag stod med den här rakbladet mot min egen arm och var beredd att skära upp med min arm helt enkelt för att avsluta, jag ville bara blöda ut. Men det, liksom, det slog till för mig att vad jag höll på med och jag blev livrädd för mig själv. Så jag så ringde min farsa på en gång som är min chef också och sa det att jag måste åka hem, jag mår inte bra, det har gått för långt nu för jag var, jag var jätterädd för mig själv. Det slutade jag åkte hem Jag drog på Five Finger Death Punch Som var den musik som lugnade ner mig Men jag kunde inte lugna ner mig Jag var hemma, tog i grina Och var helt förstörd Min morsa kom hem till mig Hon har en nyckel hem till mig Och jag hörde inte någon knacka för jag spelade så pass hög musik Att hon öppnade, såg hur förstörd jag var Hon hade aldrig sett mig på det viset förut Så hon bröt ihop Och sa det att du måste söka Psykisk hjälp Och det har alltid varit ett stort nej för mig för jag tål inte Sja Katrin eh, liksom Det här sättet att de, Hur de pratar Och allt det Som man får av filmer Och när man ser typ Dr. Phil och sånt Jag avskyr sånt sätt att prata För jag känner att Det är som att man, De pratar med som Om man vore dum i huvudet Och det klarar inte jag av Eller bebis Precis Och det är liksom För mig som jag kände liksom Det är ett, liksom Det är jag enda jag har testat Jag är liksom beredd Att ta mitt liv men det är det enda jag inte har testat Så fine, vi testar Så morsan och farsan körde in mig till liksom, Akademiska i Uppsala Psyket där På akutpsyket Och jag fick träffa en där och prata Och jag blev bedömd helt enkelt Till akut hjälp För självmordsförsök mm. Mm. Några dagar senare Så fick jag då komma och skulle träffa en doktor Där började problemet på en gång de hade glömt bort min tid Men de skulle sätta in en ny till mig På en gång Så att jag skulle bara sitta kvar Jag satt där i två timmar Utan att få hjälp Till slut fick jag komma in till en doktor Och allt han sa Jag har inte tid med dig Vi får boka en ny tid Så jag bara Okej, okay. han bara Men vi skickar ett papper till dig Där det står när din nya tid kommer Jag bara A -a, ja, är det så här man behandlar Någon som är akut Liksom som vill ta livet av sig men jag tänkte, fine, jag har ingen förtroende för er ändå. Så skitsamma. Eh, en vecka senare så ringer det på min telefon, oh, såhär skyddat nummer. Jag bara, ah, hallå? Och så säger de, ja, ah, tyvärr så är din doktor sjuk. Så ditt möte imorgon är inställt. Eh, Okej, okay, jag visste inte ens om att jag hade fått ett möte, för jag hade inte fått något papper. Ja, ah, det sjönk ännu mer av mitt, liksom, hur jag tänkte på psykiatrin. Bara, ah, men det här är ett jävla skämt. Uh, lägger på och bara men vi skickar nytt papper, jag bara oh, fine. Uh, direkt efter ringen till, ah, hej, och ser exakt samma sak jobba, ja, men det har jag redan fått höra. Av oh, vem, frågade de mig jobba. Okej, okay, uh, jag vet inte vem det är, det är din kollega, inte min. Så jag bara ah, vi då var, ah, vi skickar nytt papper, ah, visst. Tre månader senare <laughs> ringer de och frågar, uh, varför har inte du bokat någon ny tid? Eh. <skratt> det här ordentligt för mig Jag bara uh, Jag har ingen tillit på er Ni skulle skicka en ny tid till mig Ni har inte gjort det, det har gått tre månader Hade jag liksom Jag var akut, jag ville ta mitt liv Det har gått tre månader Skulle jag lita på er Så hade jag tagit mitt liv för länge sedan Så det som gjorde att jag fortfarande lever Är min familj, mina vänner och min släkt liksom, Jag sa det, jag vill inte ha någonting mer att göra Och det är Nummer ett, det som jag läste när jag så här att, eh, som stör mig lite att men kan in, liksom, ha väldigt svårt att söka hjälp eh, vågar inte liksom, förstå sina känslor jag vet exakt mina problem jag har aldrig fått hjälp för jag anser att det funkar inte visst, mitt scenario är ett av det värre det, det jag tror många får hjälp jag fick ingen hjälp alls och det gjorde mig så flyförbannad och eh, Så när, de, när jag läser den här debattartikeln Att eh, vi, jag har liksom, män har svårare att förstå sina känslor Nej, jag håller inte med jag, När jag läser den här tanken Det här är liksom kvinnor som försöker förstå sig på män Det är som att jag skulle säga hur kvinnor tänker Det funkar inte Utan män förstår sina känslor Vi vet exakt vad vi känner Att vi inte söker hjälp Det är precis som du så där hade och som jag också känner, att de pratar med en som om man vore dum i huvudet de pratar med en som om man vore babys. Mm. så pratar man inte med män för vi är i alla fall inte de som jag känner som om mig personen, det funkar inte och när jag då söker hjälp och inte får någon hjälp alls det hjälper inte till och då kommer vi till nästa som jag läste det som de tog upp här att män tar sin tillflykt till dataspel och pornografi- och lever isolerade utan nära relationer. Det, tycker, det tolkar jag jättefel tack vare det här. Eh, Lita har de rätt att det är en tillflykt. Men dataspelet och nörderit- var en, en, inte en tillflykt för mig. Det var en räddning. För när jag mådde som sämst- och inte fick hjälp av psyk, liksom psyket- eh, då liksom jag sökte, det var min familj som hjälpte mig att komma över här eh, att inte vilja ta mitt liv men när man mår sådär psykiskt man vill inte prata om sina känslor jag vill inte prata om sina känslor hela tiden för jag kände att jag låg bara över belastning på min familj hela tiden så jag var tvungen att hitta en annan värld utanför där jag kunde bara komma bort och under den här perioden så hade jag tappat tv-spelsintresset men det som hjälpte mig det var film att kunna dra på en film i en och en halv timme till två timmar och bara försvinna. Jag behövde inte tänka på mina problem längre som jag gjorde hela tiden annars, utan här kunde jag komma bort. Visst, det var lite av en tillflykt, men det var inte, var inte så att det var för att jag hade svårt med relationer eller jag var osocial, utan det var jag var tvungen, för jag orkade inte med mitt eget liv. Och när jag då läste den här grejen att eh, Många män tar sin tillflykt till dataspel och pornografi och lever isolerade. Nej, jag är väldigt... jag, alltså När jag träffar människor, jag är öppen, jag snackar. Men för mig tar det väldigt hårt på krafter att orka <går> och vara med människor. Och eftersom jag har en psykisk ohälsa fortfarande. Det är inte så att jag, jag är långt bort från det här att vilja ta mitt eget liv. Men... För mig är det väldigt tungt att eh, ha ork, att träffa människor, att umgås. Jag isolerar mig för att eh, hitta nya ny ork eftersom alla irriterar mig på något sätt. Nej, <laughs> men det är ju inte alltså, det är ju fel sätt att kalla det alltså <clears throat> det är ju fel att kalla det isolerande också dessutom. Uh. På det viset. Tyck, <clears throat> tycker jag. Mm. Eh, Människor behöver Mer eller mindre egen tid kan jag tycka mm. Jag vill mm. Isolerad är ju ett, I alla fall i Definitionen av isolerad I min, mitt huvud mm. Är ju alltså Då ska du ju ha noll kontakt med omvärlden mm. Överhuvudtaget Och jag menar jag, <hör> Ja, ja, ja. Ja, ja, det låter fel den där meningen överhuvudtaget, skulle jag vilja säga. Ja, precis. Alltså, får jag, får jag flika in lite? Ja, absolut. Mm. Alltså, Nicke, där du berättade att du tog till flykten till alltså, tv eller film, ju. Ja. Alltså, jag gjorde det samma sak, samma sak och detta berätta om hur dåligt jag mådde. Ja. Mm. Jag vill inte alltså hela tiden så att, så att säga om jag mår dåligt. Jag, menar, så här, jag vill inte att de ska behöva börja på min börda. Om jag mår dåligt vill inte jag att de ska liksom, veta, för då mår de dåligt. Mm, precis. Mm. Det var ju så jag kände. Samma sak för När jag satt på en film eller jag, jag kollade på Big Bang Theory mm. varje dag. Ja. från alltså, det var det enda jag kunde titta på. Mm. Resten var bara Jag kunde inte kolla på några nyheter inte lyssna på någonting. Det var liksom bara Big Bang Theory kunde jag se. För då kunde jag bara slappna av i huvudet. Mm. Och bara titta. Och liksom inte behöva bry mig om någonting annat. Då kunde jag vila i hjärnan. Mm. Mm. Så det var ju också en sån här, Det var ju det också. Så här, det, då kunde jag verkligen slappna av för en gångs skull. När både som sändning. Ja precis, och det är det jag tycker de Liksom hela den här debatten tar så fel att de ser det som en väldigt alltså det som jag får fram när jag läser det är att de ser väldigt negativt på det här, att dataspel och sånt och det, det är liksom för mig det nej, jag tror ni har inte varit i den sitsen att ni förstår hur vi tänker utan här är en debatt där några tre kvinnor försöker se hur vi män har det men inte riktigt förstå. Det är därför jag så, liksom, det var därför jag fastnade i den debatten men också har, tänker väldigt annorlunda. Mm, mm. <hållandet> och så här, liksom eh, pornografi gör oss isolerade. Det är inte så att jag sitter och liksom handrar hela tiden alltså, och liksom tar det istället. Nej, men jag vill inte ha en relation. Jag har ju porren. Nej, det funkar inte. Liksom. Det funkar alltså, inte så. Ja, <hållandet> ja. Jag förstår inte riktigt hur man tänker sig där Just samma som ni säger med Själva tillflykten till någonting alltså det... Man måste ju hit... Jag ser ju inte riktigt att man byter ut Världen mot någonting helt annat På det sättet riktigt Det är ju nån... du be... det är något du behöver För att kunna slappna av och ta det lugnt Vissa går på yoga Andra sätter sig vid datorn och spelar Sen mm. finns det ju självklart extremfall Av allt Precis. Det, så, så är det ju självklart Finns det ju de här människorna Som inte gör annat Än spelar ja, I dera, just det här specifika fallet då, Porr och sitter i ett rum Och aldrig någonsin Pratar med någon Mm det, självklart finns de människorna Det kan vi ju inte mörka heller Men jag Nej, menar precis. det finns Träningsfreaken som inte gör någonting annat heller Som mm. det enda mm. de gör Är jobbar, tränar, tränar Tränar, tränar Sen förhoppningsvis sover de där någonstans också Jag ja, menar precis. det finns extremer I precis allting mm. Så att, det, det är ju ett jävligt, jävligt taskigt att säga Att psykisk ohälsa Och dataspel Och porr är det enda som Alltså det som, det enda tillflykten som finns eller alltså, ja, ja, ja, jag, jag förstår det inte alls riktigt Nej, och liksom det här, Detta problem riskeras att förstärkas av internet och den tekniska utvecklingen N Nej, inte riktigt Utan det är som vi, vi visst vi kanske inte träffas Liksom hela tiden, för ni bor i Uppsala, jag bor ute i Ålunda Men det är ofta vi kanske träffas online, spelar Diablo vi kanske mm. spela ett spel över nätet och liksom bara snacka skit. Mm. Det, är liksom, det är mer än vad jag hade under många år. Ja. Jag hade en nära, jag var tillsammans med en tjej i sex och ett halvt år. Det var bara hon och jag. Jag förlorade all min vänskapsgräts istället. Mm. Mm. Nu är jag singel. Jag, liksom, jag har ingen närhet till, den, liksom, till brudar överhuvudtaget. Men, som sagt, vänta, nu är det så här att, mm. som vi hörde där Nico i singel alla ansökningar Skickas till Abilita Möller <skratt> <skratt> <skratt> men, men som sagt Min relation till Brudar, är ju, det finns inte Just nu, men Jag har ju fått mycket mer av er Som vänner min, liksom, När jag spelar D&D och sånt där Men för mig är liksom Jag måste hitta bra mellanläge där Just nu orkar jag typ inte göra någonting för jag jobbar alldeles för mycket, det vet jag är ett problem. Jag tränar fyra dagar i veckan, jag ska hinna med podden, jag ska hinna med det, det, det. Så jag har liksom lagt in alldeles för mycket i mitt liv. Hur ska jag få in brudar i det där? Men det är inte dataspelens fel. Det som gör att jag inte går ut, liksom kan gå ut på krogen och liksom stö, flirta med brudar, det är, det är visst, det är psykiskt. Det är, jag har jättedålig självkänsla. Jag kan inte gå ut och flirta med brudar. Jag, kan, jag har inget problem med den här eh, eh, vad heter det? Eh, sociala biten. Jag kan prata med vem som helst. Jag kan sitta och snacka skit med en brud en hel kväll. Men jag kan inte flirta. Men det har inte någonting med dataspel eller pornografi att göra. Utan Det är liksom det är en annan psykisk osäsa. Och jag har sökt hjälp. Jag fick ingen hjälp. Så jag går vidare med mitt liv och ibland måste jag få ta till tv-spelen för det är där jag kan känna att nu kan jag släppa allt. Alla bekymmer. Eh, sen är ju självklart inte det allt. Det är, det är Dataspel, det är det de har lite rätt ändå, att det är en tillflykt. För jag, där kan jag släppa allt och fly in. När jag ska bearbeta allt som händer i mitt huvud, eh, då har jag hittat två sätt som funkar för mig. Det är när jag åker ut och fiska för då är det lugnt, det är harmoniskt man kan tänka mycket och jag känner mig avkopplad. Eller när jag sitter ute på ballis, eh, dricker kaffe eller tar en bärs och röker en cigarre och lyssnar på musik. Det är de två ställen där jag det är där jag bearbetar allt som händer med mig. Men det kan jag inte göra hela tiden utan jag behöver mitt dataspel och det här att kunna nu släpper jag, jag kan sitta mer och spela Diablo och bara kul, jag det är liksom det är inte isolerad utan det gör att jag liksom jag känner mig avslappnad precis som du som fanan där att man mm. behöver för, det här till. om jag säger så här då ta nu ta ta i mitt fall till exempel då saker som absolut absolut gör mig osocial och garanterat isolerad men mm. Jag skulle ald, jag aldrig hört det komma upp i, i ett diskussionsforum på något vis när det har med, med den biten att göra. Men jag menar, jag innan vi började med det här åtminstone, du och jag, Nico, från början, mm. så spenderar jag i alla fall säkerligen en 5-10 timmar i garaget i veckan. Mm. Då jag. jag trodde du faktiskt skulle faktiskt säga på porr. ja, <laughs> ja nej, fa nej fan eller. Men, eh, alltså, jag tänker mer bara just. Grejen att det är ju exakt samma sak i mitt huvud mm. Det är det här jag inte ser varför man kallar det för tillflykt För i sådana fall så flyr jag till garaget Eller man flyr till Alltså allt Allt som är en hobby då Är ju en tillflykt då I sådana fall Och mm. visst jag kan gå med på det också Men då ska vi gå med på att då är alla Hobbys tillflykter För allt Alltså för att mm. det, det, det blir ju Det är ju vad det är då i såna fall i korta drag vi flyr ju en värld för att göra någonting vi tycker är kul, och vi tycker är givande, och vi liksom. Vi, vi kan ta det lugnt, vi kan göra vad vi vill. Mm. Varför är tv-spelandet så jävla hemskt när. Ja. När cyklande, träning, eh, vasloppet, gar, garage, motorsport, när allting sånt inte alls är på samma nivå. Eh, Inom situationstecken farligt Eller dåligt Jag blir Ja mm. Men det är som den här, just den här biten Därför startar vi Idag kampanjen She for He En solidarietrörelse För att hjälpa män till sociala relationer Att kunna prata om känslor Sluta konsumera pornografi Och söka hjälp mm. För mig liksom, men Varför ska jag just varför är det just en kvinna som ska kunna hjälpa mig. Än liksom, visst, i mitt tycke så liksom, det är liksom det viktigaste som finns, det är som jag. Jag så ser inte nå, Ett av de stora problemen jag har i livet. Jag har, jag har aldrig hittat någonting som jag lever för. När jag började tänka det här. Men varför lever jag? Vad har jag som gör mig extra lyckligt i livet? Jag mm. hittar mm. ingenting. Nej. Det enda jag kan komma fram till. Jo, men det är det här man vill. Man vill hitta en kvinna bli förälskad i det. Det, det. Det, är liksom, det är väl det stora målet i livet hitta någon och bli förälskad i och sånt. Jag har inte det. Jag ser inte att jag kommer ha det i en snar framtid. Men jag känner inte hur ska det hjälpa mig med sociala. Hur ska det kunna hjälpa mig att ta fram känslor och sluta konsumera pornografi och liksom söka hjälp. Hur ska liksom, dessa brudar få hjälpa mig att komma fram till den. Liksom. Men Nej, men so i... saken är Vad sa ni? Nu, tysta nu. <laughs> saken är den, där de har ju startat den här grejen. För att de inte får några killar. Så de vill <laughs> ju hitta några som är lite Oj. så här Lite bakatryck som kan liksom säga, jo men så här ska mm. ni män vara. Mm. Så att du ska stå i köket och du, nu ska jag få ett skjut. Sen, det är det de har startat. Sen kan det ju vara så att she for he kommer från he for she. Som var innan Att det finns redan en rörelse Som är han för henne mm. Så att det, det, det kan ju vara därför Just den finns med där Vill jag bara flika in där innan, jo, vi drar, innan vi drar iväg På väldigt konstiga vägar här känner jag Men alltså Men det är som jag sa tidigare Jag känner ju likadant för he for she Vad fan ska vi göra för att hjälpa jag har haft två långvariga relationer, jag fattar fortfarande inte hur de brudarna tänker liksom. Men jag säger inte att jag är särskilt insatt Men he for she är väl mera för att det ska vara jämställt Mer än att vi ska försöka hjälpa varandra Självklart hjälpa varandra psykiskt också Men det är väl mera för människor, alltså mellan människor till människor Men det är väl mera för jämställdhetens skull skulle jag gissa jo, absolut på. Men det är liksom absolut Och det ska vara jämställt det, det säger inte någon av oss emot Men Just när man kommer in på det här Hur de ska hjälpa oss med sociala relationer Och prata om känslor Jag tror inte de tänker på Hur pass olika män och kvinnor är där Som jag har sett det i alla fall Liksom De pratar här om att det här, vad var det då? Eh, att män inte tar ut sin eh, eller prioriterar sin karriär framför barn och sådär mm. under min uppväxt så var inte min farsa jättemycket med utan det han, det var ju karriären. Men ja, hur ska vi annars få mat på bordet? Hur ska vi liksom? Visst morsan arbetar och allt sånt där, men han är egen företagare och sånt. Och jag ser inte det jättenegativt. Visst jag har inte så jättemycket i barndomsminnen, men det, det jag ser nu Det är ju att han tar hand om min systers ungar mm. Liksom det som vi, jag inte riktigt Kommer ihåg att han någonsin har gjort för mig Gör han med dem och jag känner pff, Det är fine Jag tar inte illa upp av det viset Utan det är ju bra att han känner sig viktig För jag tror det är jobbigare för honom än för mig Egentligen mm. Mm. Äh, sen, sen vill jag gissa Jag hoppas i alla fall inneligt Och vill nog påpeka det Att det i mitt huvud så är det här lite av en... och eh, oh, nu tappar jag ordet. Generationsgrej. Eh, mm. För att jag... Kan ju fethaja att jag tänker ta ut min ledighet. Så enkelt är det ju. Mm. För att umgås med, med mina eventuella barn. Det finns ju inte ett jobb i världen som skulle stå i vägen för det. Nej. Och det... Och då, skulle jag säga att mina båda föräldrar jobbade rätt mycket när jag var liten så att, Men jag tänker mer att det har Det, det har väl lite med just den här ojäm eller <coughs> Jämställdheten att göra dessutom att Har män alltid hittills tjänat mer Så har det ju varit ekonomiskt försvarbart Att mannen faktiskt ska jobba och kvinnan vara hemma Mm. är det lika så då, då är det ju ingen skillnad. då, då tror jag mer och fler, fler och fler skulle ta ut 50-50. Mm. Alltså om det faktiskt var lika, alltså likvärdigt, sen självklart, självklart ska inte alla ha ex, alltså alla yrken, alla människor ha exakt samma. Det, det är inte det jag säger. Men skulle det vara mer jämnlikt, så tror vill jag ju gissa på i alla fall att fler skulle ta ut mer lika i även barnledigheten om man säger. Mm. nej precis men eh, som sagt eh, jag, just den här texten jag tycker den är läser man den om och om igen så börjar man säga ja jag förstår liksom det är mycket faktor och sånt de har visst mm. men jag känner inte riktigt att de riktigt förstår eh, hela bilden av allt och de använder vi via texter att försöka skapa problem där det egentligen inte riktigt finns problem just med dataspel och sånt. Utan de tar en liten grupp som precis som du som att där det, det finns de som har problem med dataspel, mm. pornografi. Men det är samma sak. De här liksom Gudrun Schiöman till exempel är ju feminist och sånt där. Men det är samma sak. Det finns feminister som inte vet när jämställdheten slutar och manshatet börjar. Det är liksom det är också ett problem. Men det är inte att vi skriver, tycker det under näsan och sånt där. Men i den här texten så, för mig är det som att ta de tar fram att de gör det lilla problemet till ett stort problem. Mm. Och det, det är just det som jag tycker är fel. Eh, och sen liksom precis, jag, jag vill inte ha barn i framtiden. Jag kommer spela datorspel och kolla pornografi och ta ledigt kanske för det istället då. Då <skratt> har vi liksom alltså. det utan problem. Oh, ja, ja. ja. Tror du på det semester. Nej, jag runkar i två veckor. Folk <skratt> tror ju att jag går på gymmet nu. Nej, det är This guns come from elsewhere. <skratt> ja, det var hade oh. du för frågan. Oh. Oh. Jaha, jag trodde att det tog men det hade jag glömt bort. <skratt> eh, vad, gör ett vad gör ett spel bra? Mm. Alltså, vad, tyck vad är det som gör att man tycker att ett spel är bra? era åsikter och även min. Förstår ni jag tänker? Mm. Ja. Ish. Uh. Alltså är det... man kan, Alltså man karaktäriserar ett spel som bra. Alltså huvudsaken. det Last of Us då tycker alla att den är bra. Det är vackert, det är snyggt, det har en bra story. Är det det som krävs för att ett spel ska karaktäriseras som bra? Horizontal Zero Dawn, Också vackert. Mm. Alltså så grafikt nytt Och så här. Är det, vad är det som gör Att spelet ska kategoriseras Som bra eller inte bra mm, mm. För mig är det lite det här Att eh, när, man, när man får hem ett spel Så ser man, ofta när man stoppar Man har ju liksom en uppfattning Får man ganska snabbt av Vad de har velat göra Med spelet Spelet är ju bra om de lyckas Ju liksom få fram Allt det de har liksom när de satte sig ner och tänka, Som med, och det är inte med bara spel Det är som vi tog upp här med Mild och From mm -hmm. Där man har, man har en bra tanke Men man har inte lyckats Få fram det man faktiskt tänkte Det är som med eh, Drawn to death Där man har en bra tanke Man har utfört Nästan alltihop i alla fall Men sen har man bara missat lite grann Då är det fortfarande ett bra spel men man, man märker ju ganska bra att det är ju någonting som inte stämmer riktigt bra överens. Det läste av oss, där man kände, när man stoppade i det, man märkte på en gång att, direkt i intro att här försöker de göra en tung berättelse. Man försöker göra en bra gameplay och man försöker göra det väldigt snyggt. Och det som gjorde att det är ett så sjukt bra spel är att de lyckades på alla de tre nivåerna. Det är en jättebra story. Det är sjukt snyggt. Och liksom, det är upp alltihop. Så. Och kontrollerna är tajta liksom så för mig är det har man eftersom det finns så många pass olika spel så är det liksom vad är grundtanken och har man lyckats klara av den grundtanken. Är det ett bilspel ja men då ska ju väl då är det liksom ja, det ska kännas bra att köra en bil. Har man inte lyckats få bilen att köra bra då blir ju liksom resten det spelar ingen roll om det är skit det känns fortfarande trasigt och då är det inte bra. Mm. Sånt. Så tänker jag. Ja. Mekaniken då? Mekaniken? Alltså... Ja... Jag satt och funderade för att jag tänker så här... Draw to Death till exempel tycker jag ändå är ett bra spel skulle jag säga. Jag skulle nog kategorisera det som bra. Det har sina problem. Men bra. Det är ju inte snyggt. I det här som till exempel Horizon Zero Dawn. Ja, precis. Det, det går ju inte ens att jämföra. Eh, så att det, det, jag tror att det är som Nico säger. Det, det beror ju alldeles på vad det är. För att till exempel i Draw to Death. Så då gäller det ju att mekaniken sitter. Det ska kännas smidigt och bra och följsamt. Att liksom... Springa runt med din karaktär, skjuta, byta vapen, hela, alltså allt det ska liksom vara smidigt och, och, och funka som det ska om man säger. Eh, precis som Nico tar upp, är det ett bilspel då lär du då, då, då, då handlar det liksom om hur bilen beter sig, hur det funkar, hur den, hur den reagerar när man styr eller när man kör den, hela den biten. För det är samma i ett bilspel, det behöver inte vara. Snyggt för att jag, jag ska kalla det bra Skulle jag säga Det de, de kan ju fortfarande Det de kan ju fortfarande se ganska så risigt ut Men funkar Bilen till exempel Klockrent Då kommer jag ju fortfarande tycka att spelet är bra mm. eh, Är det ett, ett FPS så är det Alltså är det, nej, det Det beror alldeles på vad det är för spel tror jag För att just karaktärisera vad, vad ett spel vad som gör ett spel bra. Vad har du för egna tankar på, Radio? Alltså, vad, vad, hur, hur tänker du när du kallar ett spel bra? Ja. Det är en jävla bra. Vad ja. är <laughs> det för jag frågade då? Ja, er. Jag, jag, jag misstänkte nästan det. Men det, det senaste spelet, jag. Alltså, Horizon Zero Dawn är ju ett ganska bra exempel För det är det som du säger och De lyckas ju med det mesta Det, det är ju inte, det, det finns ju inte jätte, det, Jag tror inte det finns någonting där riktigt Som jag kan säga att det här misslyckades de med mm. eh, och, för, för där kan man ju egentligen välja vad som helst Det är snyggt som fan Men jag tror Nej, jag tror fan det, det, Gameplay-mekaniken är fan det viktigaste för min del Om man säger så det, ett, ett spel kan inte vara bra Om gameplayet är dåligt mm. om, om karaktären, bilen eh, Fasiken Vad det än är du styr för någonting Inte funkar Då är inte spelet bra längre mm. det, Så långt skulle jag vilja sträcka mig Att kunna säga att, det, eh, Jag kommer inte kunna kalla ett spel bra Bara för att det är snyggt Jag kommer inte kunna kalla ett spel bra Bara för att storyn är bra Utom gameplayet måste sitta där. Det måste ju vara intressant och bra och kul att spela det. För annars kommer jag ju mm. ändå bara sitta och irritera mig på det. När jag hör storyn hela tiden. Och så kommer jag sitta, ah fan, Om en lite... när det här är slut nu. Då ska jag fan sätta mig och styra den här helt okontrollerbara karaktären igen. Så att Gameplay är för min del vad som måste sitta där för att det ska vara bra. Det håller jag faktiskt med om. Mm. Gameplay är det absolut viktigaste. Sen för att höja det nivå till då är det ju mer det här att allt som de har det grundtanke måste mm, sitta. Mm, mm. Ja, jag tänker speciellt på inside. Mm, mm. Det som gör gameplayen där, det är bra. Mm. Det är inget så, här, det är inget så jättestort. Men det som gör att det går från bra till riktigt bra det är den här mystiken. Och det är ju det de har försökt och det är det de har lyckats mm. med. Att man vet inte riktigt vad som händer för Limbo är egentligen ett mer tekniskt bättre spel. Alltså, de har ju mm. försökt göra mer med pusslen och sånt. Inside är ganska simpla pussel ändå. Mm. Mm. Men jag tycker, jag tycker mer om Inside och tycker det är ett bättre spel just för att deras grundtanken var att det ska vara mystiskt och det ska, man ska få allt så en upplevelse av att man ska få liksom som en berättelse utan ord, utan någonting, utan bara av bilder. Och just den grundtanken lyckades ha jättejättebra med att man, jag blev chockad när jag fick det det är inte, det är inte långt det är ingen så jättespeciell gameplay eller någonting men ändå är det ett av de bättre spel jag spelade förra året mm, mm. så där har man ju fan ett riktigt praktiskt exempel just Limbo och Inside mm. för att det är i grund och botten samma spel samma spelmekanik mm. för att de styr ju och funkar likadant Pusslerna löser man på I stort sett samma vis Där Där kan man ju börja prata om vad som gör Det ena spelet bättre Än det andra I just hänsynet att där kan man kliva Över gameplaymekaniken Och gå över till Grafiken, storyn eh, Hela den biten Men Där sitter ju Gameplayet på i båda spelen Mm jag kommer inte på något spel där, det, där, där gameplayen inte riktigt funkar bara för det, rakt upp och ner. Men för att ha ett, ett en... Jo, fan. Teenage Mutant Ninja Turtles är ju helt sämst för det går inte att styra. Det, det, karaktärerna funkar ju inte som de ska, riktigt. Det spelet, 20 minuter tror jag har i min steamlista för att jag har varit in i det spelet. Och jag kommer aldrig att plocka upp det igen för att... Det, jag förstod inte vad jag gjorde. Jag förstod mm. inte vad jag gjorde. Karaktären gjorde skit mycket coola grejer, men jag fattar inte hur jag lyckades, vad jag tryck på, hur, alltså vad jag var tvungen att göra för att komma till, till det. Där har du tras, tras enligt mig personligen, trasig gameplaymekanik. Och det gjorde mm. absolut att spelet bara föll pladask. Mm. Ja, men det, det jag håller med om, och precis. precis störtestet var inte bra. Och det var inte bara Gameplay där, utan det var också hur de satt upp missions, hur var man skulle gå, ja. allt där var ju... Det enda de hade gjort bra, det var tecknarstilen stilen och liksom rösterna. Resten ja, självklart. Det, de, de hade ju mycket andra problem, men det var det, det första spelet jag kom på nu, eller det senaste ja. spelet jag kom på som inte riktigt funkade som jag ville. Ja, precis. Nej, men det har du nog rätt i... Alltså är gameplayen trasig Då spelar det ingen roll hur bra story är eller typ, Man kommer inte komma vidare för att kunna Få ut hela den storyn då. Exakt, exakt Man kommer att hinna ledsna på bra story Man kommer att hinna läsna på snygg grafik Man kommer att hinna ledsna på allt annat Om inte, om inte Gameplayet är roligt mm. Precis, och det behöver inte vara allt, Det behöver inte vara top notch Utan det är som Uncharted första ja. Det är en jättebra story Gameplayen är lite så där. Det är nästan så att storyn fick... En, man ville ju fortsätta för att det var oerhört snyggt på PlayStation 1. Eller PlayStation 1, mm. på PlayStation 3, men första där. Direkt när det kom att det var ett av de snygga spelen när det kom. Eh, storyn fick ändå fastna. Gameplayen var ju... det var ju inte trasig, det var den inte. Men det var ju skjutdelarna var, mm. gjorde den lite läs Men det var ändå tillräckligt bra för att absolut vilja fortsätta. Mm. Sen när de väl löste gameplayen till tvåan då blev ju tvåan fick ju tio av tio av nästan alla helt mm, mm. Jo men, för, men, men där har du ju också ändå Uncharted är ju rätt bra på det sättet att där, har de haft, där hade de sönder en del av gameplayet för mm. att i det spelet så är det ju inte bara det är mycket, ja men det är inte bara skjutdelarna du har ju lite andra också du ska springa runt, du ska liksom klättra hit och dit och göra det här och det här, så det finns ju andra delar av det också där som fortfarande räddar det hela skulle jag säga. Ja, så att, så att det, det, det, jag håller med. Det, det, den är inte helt förstörd där. Men den har ju sina... Ja, den hade ju kunnat vara bättre. Så enkelt mm. är det ju. Men där är det fortfarande så att de delarna som är bra. Gör det ju fortfarande värt att fortsätta. Och då självklart. Bygger ju bra story. Bygger ju bra grafik. Bra allt det här. Boostar ju fortfarande upp. Att gameplay kan vara okej. Okay, om allt det andra är jättebra Men mm. är gameplayet Trasigt då, då kan jag inte fortsätta Hur bra allt annat än är Men det är som Den här frågan var ju liksom Hur gör det bra, absolut, mm. då är ju just Gameplayen, ja, för ja. att föra ett steg Längre, då är det liksom Vad som gör det riktigt bra Då, mm. då börjar man komma in på det här Med story och sånt där mm. För det är som jag har sagt tidigare Unshadowed är mitt favoritserie den har liksom det står karaktär och allt sånt där. Men Tomb Raider om nya har bättre gameplay. Men ändå sätter jag Anchored högre för jag tycker det är mer ett komplett paket. Men skulle jag liksom. Vad är, vilket skulle jag säga till en ny spelare att börja med det här? Då skulle jag ens ta Tomb Raider för att den har tajtare gameplay. Och gillar du den gameplayen? Ja men testa Anchored för. Där kommer det fast fastna i en story som är så sjukt jäkla bra. Ja. Nice. Mm, mm, mm. Men det var väl lite det vi hade där va? Ja. Mm. ja glömde att ta upp det tidigare när vi snackade. Men har ni båda sett den nya Thor-trailen som kommer att dra teaser-trailen? Mm -hmm. Har du sett den? Nej, jag har inte sett den faktiskt, Nej. men eh, ja, kör bra, ni! Alltså. Vad tyckte du om den hade? Alltså jag älskar ju... Monster och grejer. Mm. Det var ju monster och grejer i den där. Eh, för mig var det... Jag var eh. chockad över... Vars de har tagit i det. För... Thor har ju alltid varit... Han är ju bra i Avengers. Men jag tycker liksom Thor 1 och 2, de, de är inte dåliga men det är inte, det är inte en av de bättre Marvel-filmerna. De är, de är lite halvtråkiga, eller om man ska säga. De följer ett väldigt simpelt koncept. De gör ju ingenting nytt. Sen såg man den här TC-trailen och det är någon som har liksom gått på knark när de skrev det här manuset. Satans vad annorlunda det här jämfört med tidigare filmerna. Mm. Och jag gillar det. Uh, jag gillar det skarpt Vad de har gjort Och jag ser helt plötsligt från att vara så här uh, Thor kanske kommer man ju se För att det är en uh, superhjältefilm Och man ser ju alla de Just Det här är en av de filmer som jag ser Mest fram emot i år Det är liksom Jag blev Riktigt chockad över hur trailern var uh, Det här är dock en teaser trailer På två minuter Jag kan säga att Jag kommer ju inte se den andra trailen för då kommer risken med den blir ju att då har man sett hela filmen. En mm. teaser-trailer som tidigare var brukar de vara 10-30 sekunder till en två-minuter teaser-trailer. Alltså, jag kände redan på bara den att de började visa allt för mycket. Se <laughs> eh. om färnan har kollat klart på den. Ja då, eller i slutskedet, det här är ju dra åt helvete av allt. Det här, är ju, det här är ju Fan var coolt mm. ja, Men just det här eh, Att det är så annorlunda Och var som tar det Alla går in och kollar på teaser-trailen Men som sagt Jag kommer inte se någonting mer Förrän jag ser wow. filmen för jag Två minuter teaser är alldeles för långt det blir helt mållöst. Det här var ju sjukt, coolt Det är ju så mycket grejer här som. Ja. Som gör en tanke. Man bara vill se. Mm. Ja, precis. Man vill bara. Se, man vill bara veta mer. Man vill bara mm. se. Man vill förstå. Yeah, man vill se vad som hände precis innan och efter Ja, ah, fi fan. Mm. Det här ska bli coolt som fan. Alltså, det var ju. När jag såg den. Det var ju så här. What the fuck moment. Vad? Ja. Jaha. Mm. Uh. Ja, det var egentligen bara det jag ville ta upp Att den har kommit Och att jag är sjukt taggad på filmen In och titta och skriv vad ni tycker För det här är ju intressant. Ja, in och, in och kika Och så berätta för oss vad, vad ni tyckte om den Precis, och ni mm. hittar oss lättast Och skriver in till oss på Facebook Facebook.com slash Ni hittar alla avsnitt på Abitonönes.blog.se Och ja Tack för det avsnittet så hörs vi väl nästa vecka igen då Absolut mm. Ha det gött. Puss, kram. Hej då.